guerrnaikari dauka eta berbi azaldu e, zein den gure e, bidea eta batasun konponbidean e, urrats aurrera pausuak ematen ari garela eta ematen jarraituko dugula eta ba bonaz, estatu espainolari eta baita frantsesari ere ba dei egiten diegu osea beraiek ere e, gataskari heldu die zaioten eta ez ezatzen jarraitu konponbiden aldeko autugarbia egin dugun non kontra E, Ipen jarraiten. Erasoak eraso aurrera jarraituko dugu, ba, bueno, ez, badakigulako e, gure bidea dela egokiena, gure bidea zuzena dela, eta e, lanean eta borrokan, ba, bueno, ez, lortuko dugu, urtetako borroka bere frutuak ematen.